Княжич відпустив майстра і підійшов до вікна. Тим часом Юлія опритомніла. Вона глянула на майстра Абрагама з невимовною, нестямною тугою і швидше прошепотіла, ніж сказала в голос. «О, мій любий, добрий майстре, може ви мене врятуєте? Правда, вам багато що підвладне. Ваша наука може ще все обернути на добре. В Юліних словах майстер добачив дивовижний зв'язок із розмовою, яку він щойно мав із княжичем, ніби зомлівши вона не була хисту ясновидства і знає всю таємницю. «Ти, – прошепотів майстер Юлії на вухо, – ти чистий душею ангел, тому темний пекельний дух гріха не має над тобою сили, цілком покладись на мене». «Нічого не бійся і не берись духу! Пам'ятай про нашого Йоганнеса!» «Ох!» – болісно зітхнула Юлія. «Ох, Йоганнес! Він повернеться! Правда, майстре? Я знову побачу його!» «Неодмінно повернеться!» – відповів майстер, прикладаючи пальці до уст. Юлія зрозуміла його княжич намагався триматись невимушено. Цей чоловік почав розповідати він, що його, як він чув, тут називають майстром Абрагамом. Кілька років тому в Неаполі був свідком однієї дуже трагічної події, в яку він, княжич, доводиться визнати, також був уплутаний. Про ту подію тепер ще не час говорити, але в майбутньому він обов'язково розповість усе. Буря, яка шаленіла в душі княжича, була надто потужна, щоб не вирватись назовні, тож його розгублене біле, як крейде обличчя погано узгоджувалося з байдужою розмовою, до якої він себе силував, щоб вийти з критичного становища. Зате князівні Краще за нього вдалося здолати напруження тієї важкої хвилини. З іронією, здатною обернути навіть підозру і озлість у найвитонченіший глум, Гедвіга, дражнячи, княжича, заманювала його в лабіринт своїх власних думок. І він, спритний світський джигун, до того ж озброєний душевною розпустою, згубною для всього щирого і живого, не зміг витримати наступу цієї незвичайної істоти. Чим палкіше, говорила Гедвіга, чим нищівніше і сліпучіше спалахували блискавки її глуму, тим душче, здавалося, бентежився і тривожився княжич, Поки йому стало несила терпіти, він швидко пішов. З князем було те, що звичайно бувало з ним за таких обставин. Він просто нічого не розумів. Він обмежився тим, що звернувся до княжича з кількома французькими фразами, які нічого не означали, і княжич відповів йому тим самим.